Знать чесно, а це все одне й ж одна жила. Василь Федорович скосив очі на Кореленка. Може, той жартує? Але той сидів неусміхнений. Його маленьке сплющене з боків, як у риби обличчя, мов би закам'яніло. Він гудів басюрою, і голос здавався одібраним у якогось велетня, і силоміць, втисненим у це маленьке тіло. Один філософ сказав, «Якщо хочете, щоб люди були чесні, зробіть чесність найвигіднішою професією». Не читав я, мабуть, того філософа. «І надто закрутисто це для мене», відповів Василь Федорович. А сам подумав, що все оце неспроста. Само саморозкритті Кореленка було щось цинічне. Він таке спостерігав не вперше. Два поверхи в одній людині. Один для всіх, другий для себе. Це було страшно. Мабуть, найстрашніше з усього того, що знав грек. Але чому почав таку балачку Кореленко? Адже мав би принишкнути, приготуватися до відсічі, а він йде на приступ. «Вислухай мене, Василю Федоровичу!» «Вислухай, уважний, не перебивай!» Прогодів Куриленко рівним басом. Проте поблід і виказав хвилювання. «Хазяїн ти гарний, знаєш поле, тваринництво. Одне слово передовий хазяїн. Мені до тебе далеко. Зате я краще розуміюся в ситуації. Вона зараз... Не на мою і не на твою користь. Я, можливо, взагалі неудачник. Нічим мені зараз хвалитися. Але замолоду я сподівався досягнути чогось значного. Жили ми бідно восьмеро дітей. Я до сімнадцяти років спав на голих дошках. А під голову був такий трикутний еслінчик. Книжки любив. Хотів прорватися кудись далеко, горів на роботі, двічі падав. Останній раз недавно, ти знаєш, опинився у твоїх помічниках. Він говорив не так, як рік тому, коли був одним з керівників району. Та й не як заступник. Промовляв якось інакше. Наполегливо, жорстко. Але й намагаючись викликати в грека довіру. «Мені сорок». Одне слово – Перспектив по тих попередніх лініях ніяких. Хочу, щоб ти мені повірив. Твоє становище незавидне. Ти вивів колгосп у передові, а тепер на горі бояться, щоб ти його не угробив. Ти не хочеш зупинятися. Закручуєш нові-нові колеса. Життя їх закручує. Воно вимагає, час такий настав, з серцем мовив Василь Федорович. Може, я не про те. Я ж уже цитував тобі того філософа. Твої колеса лякають усіх. Брехня, ратушний, от, і я саме про це. Я краще орієнтуюся в ситуації. І ще раз скажу. Твоє становище незавидне. Ти не зумів, не вмієш скористатися плодами своїх рук. А я... Я зумів би. Василь Федорович ледве вірив тому, що чув. Він навіть не встиг обуритися, бо Куриленко натискав далі. Певно, продумав усе заздалегідь. Чого куниця тебе єсть? Заздрить. А ще більше через те, бо боїться, що не впораєшся з тим, що розкочегарив. Упадеш, а з тобою й він. А він і так ледве держиться. Зіпхнути його раз плюнути. Я знаю про нього таке. Одне його дільце полетить в мент. Тебе ратушний поважає. Варто тільки йому натякнути, і станеш на місце куниці, а я на колгосп. Мене туди не поставлять, та я й не хочу. Він передихнув і закінчив. Я навмисне залишив направлінні питання відкритим. У мене немає іншого виходу, і в тебе теж. Настане осінь. Маленький провалити не видряпаєшся. Та й ратушний може піти на передпенсійну роботу. Треба зробити все зараз. Василь Федорович не міг вийти з дива від того, що почув. Дивувався пристрасті цього маленького чоловічка. Його нахабству, цинізмові Дивувався, що той взагалі міг на таке зважитися Він мав його за простішого, простакуватішого Певно, Куриленко вважав себе набагато мудрішим Певно, в його словах багато правди Але грек на жодну хвилину не задумався Скільки там її Не спробував розглядати варіанти його тільки приголомшив цинізм Андрія Севериновича. Той, мов би, здер з себе машкару. Він справді прослався перед ним довірою. Але ця довіра була страшна. Не з того кінця ти Андрію Севериновичу зайшов. Ти хочеш виїхати на дружбі? На чужих мозолях? «Думай, як знаєш, це найкращий варіант для нас обох». Кореленко сказав усе, що вважав за потрібне в такій ситуації. І тепер сидів утомлений, очікуючи, що скаже грек. Його очі пригасли й постаріли за кілька хвилин. «Кажу ж, не з того боку ти зайшов. Чесність – це таке не професія». І совість теж мудрий твій філософ, та не зовсім. Ну як би, скажи, я передав тобі колгосп, коли ти про нього отако, як про щабель у кар'єрі.